Oder willst du behaupten, irgendwer bezweifelt noch mein Geisterdasein? Wer sollte dies bezweifeln, Huibu? Dennoch muss ich kurz erzählen, dass du das einzige behördlich zugelassene Gespenst auf Schloss b u r g e c k bist. Aber das steht doch für alle Ewigkeit hoch oben in der dicken Fledermausturmkammertür eingebrannt, hinter der ich in meiner vermoderten Holztruhe hause. nachdem ich bis vor vierhundert Jahren ein fröhlicher und fideler Ritter Balduin gewesen war. Ach, ja, ja, ja. Was war ich für ein fröhlicher und fideler Ritter, bis, bis, bis, an, bis an einem Freitag,、äh, einem Freitag, dem dreizehnten, um Mitternacht, so ein verwünschter Verwünscher mich in das s c h l o s s g e s p e n s t verwünscht hat. Tja, seit dieser Verwünschung m u s s Huibu allmitternächtlich zur Geisterstunde laut durch das s c h l o s s heulen. Na, wo bleibt dein Geheul? Huibu! Huibu! Nein, nein, nein, noch ist die Geisterstunde nicht angebrochen. Oder glaubst du, ich will vor Zeiten heiser werden? Sehr weise, d a s s du dich noch ein Weilchen mäßigen willst. Lange lebte nur der s c h l o s s k a s t e l l a n in der Gesellschaft des s c h l o s s g e s p e n s t e s doch dann hatte König Julius der 111. Burgeck geerbt. Und nachdem er obendrein die bildschöne Prinzessin Konstantia geheiratet hatte, hatten die vier viele Spukereien miteinander vollbracht. Bei allem, was da spukt, hör endlich auf, meine Vergangenheit auszuplaudern, sonst ist meine Stunde verronnen, bevor ich diesmal mit dem Spuk begonnen. Hui-woo! Hui-woo! Tatsächlich, die Fledermausturmuhr hat schon wieder zwölf geschlagen. Also, lass uns beginnen. Eines Mitternachts erwachte das s c h l o s s g e s p e n s t durch einen verlockenden Duft. Neugierig stieg Huibu aus der vermoderten Holztruhe und steckte seine spitze Nasenspitze zum Turmkammerfenster hinaus in die helle Mondnacht. Einsames Schweigen. Herrschte über s c h l o s s b u r g e c k Allein die Fledermäuse flatterten um den Turm. Aber so sehr das Gespenst auch die Nase rümpfte, es konnte der Herkunft des Wohlgeruchs nicht gewahr werden. s a p p e m e n t Ich rieche! Rieche! Ja, was rieche ich eigentlich? Es kommt nichts aus der Küche, nicht aus der Speisekammer und auch nicht aus dem Weinkeller. Nun, woher kommt es? Das gilt es zu ergründen. Drum, Geisterkopf, geh auf die Reise. Verfolg den Nasenbalsam im Kreise. Rasch hatte Huibu seinen Kopf abgesetzt und vom Fledermausturm in die Tiefe geschleudert, wo er rum, bum, bum, bum, bum in immer weiteren Kreisen umgekehrt. Um den Turm und die Burg herumkullerte. Und während er über Stock und Stein hinab ins Tal kugelte, wartete der Kopflose ungeduldig in seiner Turmkammer, bis es nach einer Weile donnernd gegen die Tür polterte. Herein mit dir zu mir! Hier bin ich mit einer dicken Beule, alter g e i s t e r l e i n Verpönte Tat! Wer hat dir das angetan, alter Geisterkopf? Just als ich durchs Dorf rollte, ertönte ein Schrei, Schuss Tor! Und boing, bekam ich einen Tritt. Diese Kanaillen! Das werden sie mir büßen, als hätten sie mich selbst getroffen. Aber、äh, komm an deinen Platz, auf meinen Hals, und spann mich nicht auf die Folter. Was ist das für ein Wohlgeruch, mein Geisterkopf? So vernimm t die Kunde mein Geisterleib. Der Dorfbäcker bäckt Pfannkuchen für die morgige Kirbes. Ha, was muss ich vernehmen? Der Bäcker wagt es zu backen, ohne mich das Schlossgespenst zu laden. Das wird ihn gereuen. Sofort und auf der Stelle werde ich ihm einen gespenstischen Besuch abstatten.、Äh Nein, nein, nein, mitnichten, mitnichten. Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, ist es über 333 Jahre her, dass ich das letzte Mal sichtbar Schlossburgeck verlassen habe. Damals hätten mich diese vorwitzigen Dörfler um ein Haar gefasst und an den Prager n gestellt, wenn nicht in letzter Sekunde, ja, ja, in letzter Sekunde die Uhr eins geschlagen und ich mich in mein berüchtigtes Nichts aufgelöst hätte. a <lacht> l so, alle guten Geister, Helft mir, ich m u s s mich mit euch beraten. Julius, Constantia, Kastellan. <Sie> Im Handumdrehen langte Huibu mit seinem lang und länger ausgestreckten Arm vom Turm hinab ans Schloss, wo er kräftig gegen die Gemächerfenster der drei Bewohner klopfte. Freund Julius, erwache! Was soll ich beginnen? Es duftet so wohlwürzig nach Pfannkuchen aus Dorfburgeck herauf. Zum Kuckuck, lass es duften und wandle von mir aus ein paar Mal durch die wohlwürzige Hofluft. Aber lass mich s c h l a f e n Wir haben doch die ganze letzte Nacht herumgegeistert, Huibu. Oh, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, Julius, Julius, Julius, du enttäuschst mich bis aufs bleiche Gerippe. Nie zuvor ward ich von einem Freund so schmählich im Stich gelassen. Beste Konstanzia! Was rätst du mir? Soll ich oder soll ich mich nicht ins Dorf begeben? Das ist die schicksalhafte Frage.、Hm. Nein, nicht mitten in der Nacht, Huibu. Wenn du magst, haben wir noch ein paar Erdäpfel in der Speisekammer. Was, was, was Erd Erdäpfel bietest du mir statt Pfannkuchen? Ich verzichte dankend. Hida, hida, hida, Kastellan! Kastellan, du bist der Weisheit letzter Schluss in meiner Ungewissheit. Ich bitte dich. Und ich bitte ergebenst um Nachtruhe, falls mir als Kastellan dieser bescheidene Wunsch gestattet ist. Bei allen bösen Geistern. Es gibt kein Wohlwollen mehr für uns Gespenster. Aber frisch gewagt ist halb gespukt. Und dies ist die günstigste Gelegenheit, den Dörflern die Prangerschuld heimzuzahlen. Ich werde, ich werde in das Kostüm des purpurroten Rechers schlupfen und mich dazu mit meinem k r u m m m e s s e r wappnen. Ja, ja, und dann, dann wird sich zeigen, wer es ungestraft wagen darf, zu backen, ohne mir den gebührenden Zoll zu zahlen. Entschlossen schlüpfte Huibu in das Kostüm des purpurroten Rächers und steckte sich noch sein Krummmmesser ein. Gleich darauf sprang das Schloßgespenst im hohen Bogen aus dem Fledermausturmkammerfenster. Rittlings auf einem gleißenden Mondstrahl schwebte der Geist über den Burggraben hinunter. Auf den Marktplatz von Dorf b u r g e c k wo er genau in dem hohlen Standbild des Ritters Balduin landete. Aufgeschreckt durch das Klappern der Ritterrüstung, schnellte der unter dem Denkmal schnarchende Nachtwächter in die Höhe. Wer da? Wer dort? Niemand, alter Nachthüter. Aber niemand kann doch nicht sprechen. Hier spricht auch gar keiner. Seltsam, ich höre immerzu eine Stimme, die gar nicht spricht.、Hm. Am besten, ich mach mal eine Runde um das Denkmal. Vielleicht hat sich wer dahinter versteckt. Bei meinem Wachhorn wach ich oder träum ich? Bei jedem Schritt dreht sich der eiserne Ritterkopf mit und verfolgt mich rundherum mit seinen stechenden Augen. Halt, halt, halt! Lauf endlich mal anders herum. Ich verdreh e mir meinen ganzen Hals, Nachtwächter. Oh, Schreck. Oh, Graus. Das halte ich allein nicht aus. Herbei! Polizei! Herbei! Ja, ja. Was soll das h e y Nachtwächter? Hast du vergessen, dass ich einen anstrengenden Tagesdienst hinter mir habe、Nein. und du für die Nacht zuständig bist? Ja, ja, aber nicht für Geistererscheinungen, Gendarm. Dort droben. Der, der Standritter Balduin bewegt sich! Ach, Humbug! Du siehst wohl Gespenster! Nein! Der vom Schlossritter in das Schlossgespenst verwandelte von Burgeck hat sich seit über 300 Jahren nicht zu uns, Herr Rabbinsdorf, getraut. Nun, ja. ja. Seitdem ja. dein und mein Ur-Ur-Urgroßvater ihn als Gendarm und Nachtwächter beinahe i n Pranger gestellt ja. Ja. hätten. Also überzeuge dich selbst! Das Denkmal steht unbeweglich, wie s t e t s Stand, wie s t e t s Ja, verdammt! Der Sockel ist leer.、Mhm. Nur, nur die eisernen Stiefel sind übrig geblieben.、Ah, siehst du, ich habe keine Gespenster gesehen. Ich meine, ich sah doch ein Gespenst. Das hat uns gerade gefehlt. Wenn morgen früh das Denkmal fehlt, sind wir beide blamiert. Komm, Mut. Wir müssen den Geisterritter suchen. <lacht> Ihr könnt mich lange suchen. Hast du was gesagt, Nachtwächter? Nein, du du hast gesprochen, Gendarm. Irrtum, das war ich! Hui, Buu! Da! Da, da war die Stimme wieder! Ich blas Alarm! Hast du das miterlebt? Jemand hat mir mitten im Ton mein prächtiges Horn verbeult. Ach, Unsinn! Alles Hirngespenste! Pass auf, ich ziehe meinen Säbel. Und w e r verrückt! Irgendwer hat meine blitzende Klinge verbogen. Ja, ich sag's ja. Wir sind ja nicht zu zweit, sondern zu dritt. Oh, Gendarm, lass mich nicht im Stich. Mir ist als, als schaute mir ständig einer von hinten über die Schulter. Ja, glaubst du, mir ist wackerer zumute? Los, halte dich dicht hinter mir. Wir sehen nach dem Rechten.、Ja. Ja, so soll's mir recht sein, ihr Büttel, aber hütet euch, euch umzudrehen, denn ich folge euch auf den Fersen, und am liebsten würde ich euch sogleich die Ohren langziehen, denn wie ich soeben voll Grimm vernahm, waren eure Ur-Ur-Urgroßväter, Gendarm und Nachtwächter diese verfemten Prangersteller. Jedoch erst,、äh, erst kommen die Pfannkuchen, und dann, dann kommt die purpurrote Rache. Einer hinter dem anderen schlichen die drei einsamen Gestalten durch das nächtliche Dorf. Vorneweg der Gendarm mit verbogenem Säbel, in der Mitte der Nachtwächter mit verbeultem Horn, hinterdrein auf leisen Sohlen der purpurrote Rächer in der Rüstung des Ritters Balduin. Jedes Mal, wenn die beiden vor ihm stehen blieben, blieb auch ihr gespenstischer Schatten stehen. Und wenn sie sich umdrehten, huschte Hui Bu geschwind hinter ihrem Rücken herum, bis die Gesetzeshüter an der Backstube des Dorfbäckers vorbeistiefelten. Da blieb das s c h l o s s g e s p e n s t mit triumphierendem Blick zurück. <lacht> sie sind von ihnen. Und was weht mir so lieblich aus der Backstube entgegen? Pfannkuchenwürze.、Ah. Pfannkuchenwürze, soweit meine Nasenspitze reicht. Wahrlich, ein wahres Schlafenland liegt vor mir. Hui, wuuuu! <lacht> <lacht> <lacht> so bin ich unter der Türschwelle hindurch. Mit einem Satz. War das Schlossgespenst aus der Rüstung des Denkmalritters Balduin heraus und hinein in die Backstube gefahren? Verwolle <lacht> <lacht> deiner Reinfall! Was ist mir widerfahren? So dicht vor dem Hochgenussziel stecke ich bis zum Halse in der Patsche. <lacht> Oh, ja. wenn, ich mir, wenn ich mir die Finger abschlecke, mundet es lukulisch <lacht> nach Schokolade.、Hm? Ja, ja, ja. <lacht> Dieser Platz behagt mir. Menschen, Freunde, Banditen! Hilfe! p o t s d u m und Mitternacht. Was ist das draußen für ein Spektakel? Diese Plagegeisterwesen、äh, lassen einen nicht ungestört im Süßen schlemmen.、Nach In meiner Backstube hockt ein Pfannkuchendieb. <lacht> der, der verruchte Verräter meint mich. <lacht> Bäckermeister, wir kommen. Wir, wir, wir sind schon angekommen. Was ist passiert? Ich habe friedlich in meiner Bäckerei geschlummert. Plötzlich wurde ich durch einen r i e s e n Platsch unten in der Backstube aufgeweckt. Und als ich horchte, hörte ich drinnen ein grausames Schmatzen. m、mhm. h、ja. Oh, der Horcher an der Wand hört seine eigene Schand. d i e ist Blitzbubel d o t hineingekommen? Ja, woher soll ich das wissen? Ich habe die Backstube eigenhändig abgeschlossen und den Schlüssel hier, hier in der Tasche. Aber, aber. Schaut mal, was hier vor der Tür steht: eine leere Ritterrüstung. Na,、ja, großartig! Dann kann uns der Geist nicht mehr entwischen. Das Schlossgespenst von b u r k i g <lacht> dass ich nicht lache. Seitdem ihn unsere Ur-Ur-Urgroßväter fast an den Pranger gebracht hätten, <lacht> hat es sich nie wieder bei uns blicken lassen. Trotzdem ist es heute Nacht wiedergekehrt. <lacht> Und wird euch drei Prangerstellern ein schauriges Wiedersehen bereiten. Aufgepasst. Ich als Gendarm steige durch das rechte Fenster in die Backstube. Du, Nachtwächter, kletterst durchs linke Fenster. Und der Bäckermeister hält vor der Türe Wache, damit uns das Gespenst nicht entkommt. Ja, und für alle Fälle habe ich noch eine besondere Überraschung für den Spuk parat. Ha, kaum sind 300 Jahre vergangen, fängt das schon wieder an. Wenn ich nur wüsste, wie ich mich aus diesem süßen Brei befreien könnte. Ha, ich hab's, ich hab's. Ich werde mich selber herausziehen. Kannst du nicht behutsamer mit mir umgehen, alter Geisterleib? Sei nicht so zimperlich und halte dich am Hals fest, alter Geisterkopf. Wir haben es eilig.、Zuck. Wir sind aus der Patsche. Beklagenswert die viele leckere Schokolade, die wir unverspeist zurücklassen müssen. Dennoch können wir nicht länger verweilen. b o r d kommen die beiden Geisterjäger bereits zum Fenster herein. Hui, buu! Entfleuche ich euch unter der Türschwelle hinweg. Hui, buu! Zeter und Mordio, die hohe l Schwellengasse nimmt gar kein Ende. Und am Schluss stecke ich in einem weiten, weißen Etwas drin. Hurra! Ich hab ihn! Ich habe vor die Tür einen leeren Mehlsack gehalten und der Geist ist geradewegs hineingefahren. So, jetzt a b e r schnell zugebunden. So. f r a u l o c k t nicht zu früh. Mein Schwebetrick hebt mich mitsamt dem Sack von dannen. Hui! Hui! Ja. Oh, oh, oh, oh, oh, schrecklich.、Ja. Um Himmels Willen, Gendarm.、Ja. Der Mehlsack schwebt d a v o、oh, n Welch grauenvoller Anblick. Oh, mir zittern die Knie. Ja, genauso wie damals deinem Ur-Ur-Urgroßvater Nachtwächter. Der war auch so ein Hasenfuß, wie in der Dorfchronik nachzulesen ist. Doch diesmal wird uns das Gespenst nicht entkommen. Fass ihn f o r t alle Fitzbagage, mir einen Köter nachzuhetzen. Aber der kommt mir gerade zu Pass. Wozu habe ich meinen Krummdolch? Ritsche, ritsche! Und schon bin ich aus der Schwebehülle und auf dem Reittier. Hehehehe! <lacht> Habt ihr das gesehen? Ja. Aus dem Sack ist ein Kohlpechraben schwarzer Kater auf meinen Hund gesprungen und galoppiert mit ihm den Berg von b u r g e c k hinauf.、Ja. Das ist gar kein richtiger schwarzer Kater. Habt ihr vergessen, dass sich das Schlossgespenst in a l l e möglichen und unmöglichen Gestalten verwandeln kann? Der Nachtwächter hat recht. Diesem Verwandlungsgeist sind wir drei nicht gewachsen. Ach, was? Denkt an unsere waghalsigen Ur-Ur-Urgroßväter, die ihn bereits einmal fast arretiert hätten. Ihm nach, Geisterjäger! Hui-Bu!、Uh, uh, uh. Hui-Bu! Hui-Bu! Hui <lacht> Zu spät! Ich habe das Schloss-Tor erreicht. <lacht> Wer Hui-Bu von b u r g e c k fangen will, muss später aufstehen. Abwarten. Wir sind schon auf der Brücke. Gleich haben wir dich am Kragen. v o n m e i n e t e i t e Niedertracht. Zugbrücke hoch. Oh! Hier、ja, halten Sie uns, Kastellan! Als Gendarm hänge ich an der hochgezogenen Zugbrücke!、Ja, ich n i c h t der Bäckermeister, ich halte mich an Gendarm fest! Und, und, und, und meine Wenigkeit der Nachtwächter, ich, ich baumle zu unterst am Bäckermeister! Und unter uns gähnt der tiefe Burgraben!、Oh, ich kann gar nicht hinunterschauen, zu、so、tief g e h t es hinab! Na, schließ die Augen und halte aus, Nachtwächter! Ja, so hängt ihr Hescher vortrefflich. Ich wünsche allerseits eine geruhsame Nacht und entschwinde in gewohnter Geisterweise. Hui-bu! Hui-bu! Hui-bu! Das in Schokoladensauce getauchte und in Mehl gewälzte Gespenst huschte hohnlachend hinauf in seine Fledermausturmkammer, während die aneinander an der hochgezogenen Zugbrücke hängenden Verfolger so laut und lange herumjammerten, bis die Schlossbewohner erwachten und erschrocken zum Tor eilten. Majestät, das ist die Höhle. Ja, sehr hoch. Dort oben an der Zugbrücke hängen drei ungebetene Gäste,、ja. die ich verwundert bemerken muss. Oh je, sie hängen ja über dem Abgrund. Ich hänge am tiefsten über dem Abgrund, königliche Konstanz.、Ja. Was wollt ihr denn mitten in der Nacht so hoch da droben? Ja, dies würde mich auch brennend interessieren, meine Herrschaften. Das ist eine unerfreuliche Begebenheit, Majestät. Würden Sie freundlicherweise vorher. Die Zugbrücke herunterlassen. Ach so, ja, freilich. Kastellan, herunter mit der Brücke. Sehr wohl. Ich werde bemüht sein, sie herabzulassen. Obwohl ich nachdrücklich versichern darf, dass die Herrschaften zu so später Stunde nicht geladen waren. Ach, und da s j e t z t ja auch. Mein verlassener Fox. Wo ist dieses herumspukende Schlossgespenst? Wir werden es ein für allemal Ding festmachen. Falls Sie unseren Burggeist Hui Bu meinen, erlaube ich mir als Kastellan darauf hinzuweisen, dass er zurzeit in seiner vermoderten Holztruhe ruht. Alles trug Schluss. Wenn mich nicht alles täuscht, läuft dort eine braun-weiße Schokoladenmehlspur direkt auf den Fledermausturm zu. Und、äh, wenn, wenn man mich fragen würde, würde ich sagen, das ist eine viertazige t Katerspur.、Ja, ja. Das ist alles der gleiche schreckliche Schreck.、Oh ja. Vorwärts, Geisterjäger, zum Turm!、Ja. Oh je, was hat Huibu bloß wieder angestellt? Allerhand Gespenstisches möchte ich als Kastellan hierzu bemerken. Dieweil die Schlossbewohner immer noch ratlos um den Fledermausturm standen, sausten die Verfolger mit dem Fahrstuhl hinauf, rissen die dicke Holztür auf und stürmten in die Turmkammer. Oh, ist das Duster und so totenstill. Richtig u n h e i l v o l l Hat mich einer eiskalt angehaucht. Ach, das war ich, du Nachtwächter. Jetzt bin ich gegen eine Gestalt gestoßen. Warst du das auch, Gendarm? Nein, du Trottel. Ja, entsetzlich. Dann war es das Gespenst. Quatsch, diesmal war ich's, der Bäckermeister. Wollen wir mal leise pfeifen? Das soll Mut machen. Ja, aber der Gendarm soll pfeifen. Er wollte ja unbedingt auf Geisterjagd gehen. Ihr seid mir schöne Helden. Hey, wo hast du dich verkrochen? Komm aus deinem Versteck. Und gib dich gefangen, alter Polterkobold. i c h spring euch mit allen vier t a t z e n gleichzeitig ins Angesicht. <lacht> Verflucht. Das Katerbiest hat mich gekratzt, ich auch. Und mich noch mehr? Das hinaus? Aus dem Weg mit dir, du Nachtmütze! Wohin so schnell? Ja, Los, mach hinunter in die Tiefe! Entsetzt flohen die drei aus der Fledermausturmkammer. Aber gleich darauf öffnete sich wiederum die Tür und es erschien seine Majestät, der König. Ich bin es, dein Freund Julius. Zeig dich, Kater Vieh. Aber der Kater war doch ich, dein Freund, hui, buh. Siehst du, hier stehe ich wieder in meiner wahren, stattlichen Geistergestalt vor dir. Au, au!、Oh, Julius, Julius, bist du schon mal auf einem Hund geritten? Nicht, dass ich wüsste. Mir ist ganz schwummerig zu Leibe. Dennoch lasse ich diesen vorzüglichen Schokoladencreme an meiner Nase nicht verkommen. Hm, au, Ich habe mich in meine eigene Riechspitze gebissen. Naja, es macht auch nichts. Möchtest du auch ein wenig probieren, Julius? Nein, nein, nein, nein, nein. Danke für das großzügige Angebot. Bitte dich, bitte. Rui b u was hast du dir eigentlich dabei gedacht, hinunter ins Dorf zu schleichen und Schokoladenmehl zu stiebitzen? Pfannkuchen. Pfannkuchen. Bedauerlicherweise haben mich diese vorwitzigen Geisterjäger überrascht, ehe ich ordentlich losschlemmen konnte. Und es wird noch Ärger k o m m e n a c h Das ist ja klar. Sie werden nicht rasten noch ruhen, bevor du am Pranger stehst. So, so, sie werden nicht rasten noch. r u h e n dass ich nicht hohlkichere, Julius. Das Anprangern wird Ihnen genauso misslingen wie Ihren Ur-Ur-Urgroßvätern. Darauf verwette ich die ganze Backstube voll Pfannkuchen. Erst müsstest du sie haben, Hui-Bu. Eile mit Weile. Ich bin wieder blitzblank und bleich geleckt und der Spuk kann von Neuem beginnen.、Ähm, sag,、äh, warum hast du die drei von der Zugbrücke gelassen? Nun, das erforderte die Höflichkeit. Oh, das ist schade. Das ist sehr schade. Sie hingen so herrlich dort und wenn sie lange genug gehangen hätten, dann wären sie todsicher, todsicher, in den Burggraben geplumpst. Allein, sie werden sich auch so ihr letztes Stündlein schaufeln, denn ich werde als zähneklappernder Totengräber über sie kommen. Halt dir die Ohren zu, ich muss mich jetzt einklappern. n Aufhören! Aufhören, Hui-Hui, das ist nicht auszuhalten. Das freut mich. Und nun entschuldige mich, Julius, die Geisterpflicht ruft. Hui-Hui! w e e b o w e e b o w e e b o Hier erscheine ich als s ä e n e k l a p p e r n d e s Totengräber. s c h l o s g e s p e n s t w e e b o Bevor sich's König Julius der Hundertelfte versah, war sein gespenstischer Freund. aus der Fledermausturmkammer gefaucht. Aber im selben Augenblick, als Huibu wie eine Furie unten aus der Drehtür fuhr, widerfuhr e ihm ein böser Empfang, denn genau gegenüber dem Turm hatten die Geisterjäger den dicken Burgböller aufgestellt und der Gendarm kommandierte, Böller, Feuer! Verkreuzte Dreistigkeit! Ihr wagt es auf mich zu feuern! Habt ihr eure Kugel zurück? h、oh, h、oh, Ich fliege durch die Luft! Oh je! o e i n e Nachtwächter! Die Kugel ist an dem Geist abgeprallt und auf uns zurückgeflogen! Und wir fliegen durch die Luft und p a l l e n an die Wand! Julius! k o n s t a n t i a Kastellan, haltet mich, haltet mich! Ich fliege durch den w i n d z u g hinterher! Heiliges Kanonenrohr!、Oh、sie schnellen wie Bälle hin und her. Ja, immer von und, Wand z u r ü n d Jetzt fallen sie in den Sturm, falls diese Bemerkung nicht zu vermessen ist. Triumph! Ich hab e den Geist g e f a s s t Ha! Irrtum, ich habe den Bäckermeister geschnappt. Und mich haben allesamt gepackt. Da haben wir den Wirrwarr. Sie haben sich alle vier am Schlawittchen. Und wir haben das ärgerliche Vergnügen, unseren stürmischen Geist und seine Jäger auseinanderzusortieren, wie ich als Kastellan vorauszusagen wage. Mit vereinten Kräften machten sich der Kastellan, der König und die Königin daran, die übereinanderliegenden zu entwirren. Aber kaum kam Huibu als erster wieder auf die Beine, lamentierte er kläglich los. Julius! Julius, diese drei Verächtlinge ergreift überhaupt keine Angstschlotterei bei meiner Zähneklapperei. Das kommt davon, weil unsere Ur-Ur-Urgroßväter uns zu viel von ihrem Schlossgespenst überliefert haben. Schweigt! Wenn man mich an diese fatale Vergangenheit erinnert, könnte ich noch heute vor Wut aus der Haut fahren! Ähm, wie wäre es mit einer Flasche Wein zur Versöhnung, sofern ich ihn als Kastellan allen Beteiligten kredenzen dürfte? Ja, ja, ja ein erquicklicher Vorschlag. Doch die Flasche gehört mir allein, und schon schlüpf e ich hinein und schlüpf e den Wein. Gib Acht auf den Korken, Hui-Bu. d u s ist Dolle! Was soll die Zukorkerei? <lacht> Eure königliche Warnung kam zu spät, Majestät. Der Korken sitzt auf dem Flaschenhals und das Gespenst in der gläsernen Falle. Verdickte Hinterlist, wenn ich hier h e r a u s g e l a n u e gelobe ich euch fürchterliches! Ja, wenn, alter Schreihals. Inzwischen geht's mit dir ab an den Dorfpranger. Moment mal. Mir fällt eben ein, wir. Haben ja gar keinen Dorfpranger mehr. <lacht> reingefallen! Selber reingefallen. Wir stellen dich gleich hier oben an den Burgpranger.、Äh, oh ja, da liegt eine rostige Kette. Ketten wir ihn einfach damit an, Janam. Jawohl, ketten wir ihn an. v e r b a n n t e Bande! Wehe, ihr vergreift euch an meiner eigenen Arselkette! Lasst gefälligst eure Krallen von meinem rostigen Eigentum! Julius! Julius! Julius! Das darfst du nicht zulassen! Sie, sie wollen. Nein, nein, sie, sie haben mich bereits angeschlossen! Diesmal kann ich dir nicht helfen, Huibu. Gegen die Hüter des Gesetzes bin ich machtlos. Aber reg dich nicht auf! Punkt 1 Uhr wirst du sowieso wieder unsichtbar. So, so, so, ich, ich soll mich nicht erregen! Selbst wenn mich niemand mehr sieht, weiß ich doch, dass ich in der Flasche stecke! Oh! Diese Schande wird mein Dasein ewig überdauern. Unser armes Schlossgespenst. w ü r l i c h Solchermaßen musste es einmal enden, möchte ich hierzu untröstlich bemerken. Bloß eine Frage. Warum entweichst du nicht einfach aus der Flasche, Huibu? Ich vermag nicht, j u l i u s Kennt ihr denn nicht die Geschichte von dem Geist in der Flasche? Natürlich kennen wir sie. Und wenn sie dir bekannt war, warum bist du dann überhaupt hineingefahren? Das ist ja das Malheur, Konstanz, i a Die Geschichte war mir vorübergehend entfallen. Jedoch, ihr kennt nicht den endgültigen Ausgang. Denn noch ist die Mitternacht nicht vorbei und man soll die Geisterstunde nicht vor dem e i n Uhr schlagen loben. Wenn diese drei Wichte wüssten, was ich hier drinnen habe, <lacht> würden sie vor Neid erblassen. ha, <lacht> ha. Was kann es denn schon in einer leergesoffenen Weinflasche geben?、Hm? Äh, wenn ihr erblicken könntet, was meine Augen schauen.、Ah, sag schon, Prallgeist. Niemals, niemals! Wir Gespenster können schweigen wie ein Grab. Im Namen des Gesetzes, raus mit der Sprache! Wie ihr wollt. Wisset, ich hocke auf einem unschätzbaren Schatz. Und bin der reichste, steinreichste, felsenreichste Flaschengeist, den es gibt. Was, Dein Schatz? Na, so, was? Ein Schatz in einer Flasche? Es tut mir leid, dass ihr nicht bei mir seid, sonst würde ich gern mit euch teilen. h、hm. Wie, wie, wie sollen wir denn in die enge Flasche gelangen? Ja, wir sind nämlich zu dritt und viel zu groß.、Ja. Für meinen Geist ist es eine Kleinigkeit. Sobald ihr mich herausließet, würde ich euch flink hineinhelfen. Rasch. Öffnen wir die Flasche, Gendarm. Ja, mach sie auf, Bleckermeister. Gib her, ich ziehe den Korken heraus. Ja, zieh du. Ich bin draußen und stopfe euch alle drei verkleinert hinein!、So、und nicht、ja. alle auf e i n m a、ja, l j a bereits passiert! Und jetzt flugst den Korken drauf! Itzzo、so, hockt ihr in der Glasfalle! Was soll das heißen? Hier, hier drin ist es viel zu e n g für u n s d r e i Und wo ist der Schatz? Hier ist überhaupt kein Schatz. Geisterlist gegen Hinterlist. Nun, Mero, spielen wir gemeinsam das alte Ritterflaschentrudelspiel. Ein Schubs und die Trudelei beginnt.、Oh, nein, nicht herumtrudeln. Ich werde schwindlig. Und ich kriege ich kriege den Schluck auch. Ich sehe alles doppelt. Ja. <lacht> Genug, genug a l t Einruhig, <lacht> Julius. Bitte lass die Geplagten frei. Bitte, ruhig, also, wenn、ruhig. du mich so freundschaftlich bittest, Julius, könnte ich dir zuliebe,、äh, dir zuliebe für hundert Kirmes Pfannkuchen. Von mir aus auch tausend. Ich werde Tag und Nacht ohne Unterlass backen. Es sei, es sei, für hunderttausend Pfannkuchen will ich Gnade vor Recht ergehen lassen. Allerdings、äh, müssten sie mit Pflaumenmus gefüllt sein. n e i n doch alle Wetter! Die Flasche ist zersprungen und die drei sind wieder in ihre wahre Größe emporgeschnellt. Sie stürmen über die Zugbrücke den Burgberg hinunter, als wäre der Leibhaftige hinter ihnen her. Du wolltest sagen, als wäre ich das Schlossgespenst ihnen auf den Fersen. <lacht> auf jeden Fall haben sie es höllisch eilig, wenn mir als Kastellan dieser Vergleich gestattet wäre. Staunend schaute Julius der Hundertelfte, seine Gemahlin Konstantia und der Kastellan den Geisterjägern nach. Die in Windeseile den Berg hinabrasten, und als kurz vor Ablauf der Geisterstunde der Bäckermeister mit schlotternden Knien einen gewaltigen Korb voll Pfannkuchen am Schlosstor absetzte, grinste Huibu von einem Ohr zum anderen. Ja, ja, ja, dieser würzige Wohlgeruch war es. der mich aus meinem Schlummer weckte. Ihr Lieben, ich lade euch zu einem nächtlichen Pfannkuchenessen, obwohl ihr es eigentlich nicht verdient habt. Denn als ich Punkt zwölf Uhr euren Rat erheischte, Da habt ihr mich schmählich im Stich gelassen. Verzeih, Huibu, es soll nie wieder vorkommen. Natürlich. Wir versprechen Besserung、ja. und danken vielmals für die Einladung, alter Freund. Als Kastellan erlaube ich mir, ebenso reuevoll meinen ergebensten Dank auszusprechen.、Oh, hoppla, der Korb ist ja leer. Wo sind all die Pfannkuchen abgeblieben, Huibu? Ach, hm. Die, die habe ich mir inzwischen einverleibt. Und bedauer, bedauerlicherweise muss ich euch auch gleich für diesmal verlassen. Aber keine Bange, Julius. Morgen Nacht zur Geisterstunde berichte ich euch ganz genau, welch h o c h g e n u s sie s waren. Denn ich bleibe weiterhin euer s c h l o s s g e s p e n s t mit einer rostigen Rasselkette. <lacht> We boo. We boo.